Газетярі нас не забувають. Ми приманюємо хлопців сигарами і віскі, і весь час даємо світлини. Та це тільки без пуття. Пол Прай перебив його. Сумно, звісно. Тим паче, що мій бос займає в суспільстві, чинне становище. Але з цим, схоже, нічого не поробиш. Будь ласка, збережіть у таємниці мою телеграму і мій візит. «На той випадок, якщо ви нападете на слід на миста, я в готелі «Баргемор», тільки нікому ні слова». Голдкрест поспішно кивнув. «Я вмію тримати язик за зубами, але хотілося б познайомити вас із моєю крихіткою. Вона трохи схвильована, але із задоволенням з вами побачиться. Ми багато говорили про вашу телеграму. Зачекайте тут, я зараз приведу її». «Родній Голдкрест» із деяким зусиллям відірвав свою величезну тушу від крісла і величаво виплив із кімнати. За кілька хвилин він повернувся з сяючим обличчям. Поруч із господарем будинку йшла вгодована жінка. Як і її чоловік, вона була схильна до повноти. На лівій скроні пані виразно проступав рубець. Але масивне підборіддя і товста шия свідчили, що одним ударом її надовго з сідла не виб'єш. Пол Прай знав, що раніше вона служила офіціанткою в закладі, який проторговував віскі з-під прилавка. І раптом у її чоловіка почалося стрімке зростання добробуту. Тепер ця жінка пижилася в прагненні продемонструвати свою культуру. «Ось це моя крихітка», з гордістю оголосив Голдкрест. «А це Люба, Джордж Кросбі, джентльмен, який телеграфував, що хоче зробити нам вигідну пропозицію щодо намиста». Жінка манірно посміхнулася. Пол Прай відважив низький уклін. «Я щиро радий і задоволений, місіс Голдкрест. Людина з таким чудовим смаком, яка обрала таку рідкісну річ, заслуговує на всіляке захоплення». Ваша втрата важка подвійно. Якщо на це справді те, про що я думав, ваша світлина потрапила б на перші сторінки газет протягом 48 годин. Ви уславилися б дамою вишуканого смаку, яка тонко знається на творах мистецтва. Якби ви продали цю річ, ваше ім'я пов'язували б з ім'ям найбагатшого і найвидатнішого колекціонера дорогоцінного каміння». Жінка з жалем зітхнула. І від цього зітхання сукня на її грудях сколихнулася, як від мініатюрного землетрусу. «Ну, хіба це не жахливо?» – майже простогнала вона. «Адже я сама про це і мріяла», – Пол Прай, розуміючи, кивнув. «Ну, можливо, у майбутньому щось і виявиться», – багатозначно сказав він. «Тільки пообіцяйте мені, ви нікому не скажете ні слова про мій візит і не видасте мого імені газетярам». «Звичайно, звичайно», – запевнив його Голдкрест, – «ми обіцяємо». Однак його дружина завагалася. «Ну, добре», – нарешті промовила вона, – «але можна хоча б розповісти, що ви вважаєте на мисто справжнім шедевром, а мене – жінкою з тонким смаком». Пол Прай у жаху підскочив «Ні-ні», – підвищив він голос «Моєму босові дуже не сподобається згадка про мою місію зараз Коли намисто зникло Зрозуміло, розчаровано зітхнула місіс Голдкрест Пол Прай низько вклонився пробурмотів звичайні в таких випадках люб'язності Вдягнув пальто, взяв капелюх і тростину І поспішно вийшов Коли за ним зачинилися двері Голдкрест запитально подивився на дружину. Родні, сказала вона твердим голосом, дзвони негайно репортерам і скажи: нехай мчать до нас з усіх ніг. У мене є для них важливий матеріал. Голдкрест потупив очі. Не можна базікати їм про цього колекціонера люба, нагадав він. Крихітка нетерпляче тупнула ніжкою. Родні. Прошипіла вона. «Не валяй, дурня! Дзвони репортерам!» Пол Прай увійшов до свого готельного номера і незадоволено поглянув на Роджі Магу, який, розвалюючись у кріслі, тримав на колінах телефон. «Хто-небудь дзвонив?» – запитав бос. «Ще пак. «Репортери? Вони! Усі старі трюки перепробували! Подай їм, бачиш, Джорджа Кросбі!» Пол Прай усміхнувся. «Ти їм що-небудь сказав?» «Сказав, що ви вийшли, і невідомо, коли повернетеся». «А що вони запитували?» «Запитували, чим ви займаєтесь, скільки вам років». «Правда, що ви цікавилися діамантами Голдкреста?» «Чи думаєте ви, як можна повернути викрадене?» «Цікавилися також, чи справді ви призначили нагороду в 25 тисяч доларів тому, хто поверне діаманти». «Та хіба мало чого ще запитували? Всього і не згадаєш?» «Вони, напевно, скоро будуть тут», – припустив Пол. «Навіть не сумніваюся. Хочете, щоб я залишився?» «Ні, у цій валісці пляшка віскі. Повертайся у квартиру і чекай від мене дзвінка». «А чоловік зі столом не з'являвся?» «Зі столом?» – перепитав продавець олівців. А, «А я то подумав, що це за чергова репортерська штучка. Портє казав, що для вас привезли письмовий стіл». «Ні», – усміхнувся Пол Прай. То справа в іншому. Нехай тягне сюди стіл». На те, щоб доставити цей стіл у кімнату, пішло рівно 20 хвилин. Пол Прай простежив, щоб його поставили в найвідповіднішому місці. «І в чому тут задумка?» З цікавістю запитав Рожі Магу, після того, як вантажники пішли. «Майстер весь день працював над цією штукою», – задоволено вимовив Пол Прай. Погляньмо. він охопився за масивний кут столу і потягнув його на себе. Кут на роликах зсунувся вгору, даючи доступ до потаємної шухляди, що відкрилася. «Непогана схованка, так?» – кивнув він. «Чудово!» – схвалив Рожі Магу. – Але до чого все це? Пол Прай поклав на стіл руку і натиснув. Пролунав м'який звук ковзання дерева по дереву, і на очах у здивованого Рожі Магу потаємна шухляда зсунулася і зникла з поля зору, а на її місці з'явилася інша схованка. – Урази мене грім! – вигукнув однорукий. Пол Прай тільки розсміявся. На вулиці за тобою, напевно, вв'яжуться репортери. Направ їх сюди, наказав він Рожімагу. Той згідно кивнув і вийшов. Через хвилину у кімнату ввалилася купа газетярів. Пол Прай, який назвався Джорджем Кросбі, наполегливо намагався зберегти свою місію в повному секреті. Він не бажав її з будь-ким обговорювати і тим забезпечив собі чудову рекламу. Звичайно, він намагався мовчати, але не втримався і вибовтав деякі подробиці. Схаменувшись, він злякався і вибухнув лайкою. Одним словом, вистава вдалася на славу. У результаті всі ранкові газети роздзвонили, що відомий колекціонер коштовного каміння звернув увагу на діаманти Голкреста і вже збирався викласти за них добру чверть мільйона доларів коли сталося пограбування. Одна газета надрукувала, що агент цього колекціонера, такий собі Джордж Кросбі, оселився в готелі «Баргемор» в номері 6345, що його перебування в місті оповита таємницею, але він не заперечує. Видатний колекціонер справді забажав придбати на мисто і дав йому відповідні повноваження. Той самий номер газети – опублікував обіцянку родні Голдкреста – виплатити нагороду в 10 тисяч доларів тому, хто поверне на мисту. Поліція діяла, виходячи з припущення, що Дворецький був не стільки п'яний, скільки прикидувався п'яним, і діяв він зі спільником. Цей спільник і заволодів на мисту. Сидячи за сніданком у своєму номері, Пол Прай портав газети одну за одною, Задов... Задоволена, безтурботна посмішка не сходила з його обличчя. О 10.30 на його столі задзвонив телефон. «Це містер Джордж Кросбі?» – запитав крадливий голос. «Так, містер Джордж Кросбі», – підтвердив Пол Прай. «Моє ім'я вам незнайоме, але я хотів би зустрітися з вами з однієї справи», – прозвучало в слухавці. «І чим швидше, тим краще». «Хотів би знати ваше ім'я», – трохи помовчавши для більшої важливості, – сказав Пол Прай. «Сімс, сідні Сімс, ніколи про вас не чув. І не дивно. Але поговорити зі мною у ваших інтересах», – наполягав незнайомець. «Гаразд», – кивнув Пол Прай, немов раптом зважившись на щось. «Я чекаю на вас за 15 хвилин». «Домовилися», – сказав співрозмовник і поклав слухавку. Він виявився пунктуальним. Через чверть години, хвилина в хвилину, у номер пола прая обережно постукали. Господар номера відчинив двері, і містер Сімс безшумно просли знову кімнату, немов змія у щурячу нірку. Він був високий і худорлявий, цей Сідній Сімс. Людина з величезними... Як укажана вухами і виряченими очима. Його широкий рот увесь час смішно сіпався, а тонка шия якось дивно звивалася в комірі. У вас до мене справа? суворо запитав полпрай. Так, ви експерт із дорогосінного каміння. Ну, не те щоб експерт, скромно завважив Пол. Просто мене цікавлять деякі види каменів. Так, знаю. Заквапився гість. «Так от, є в мене пара камінчиків, які я хотів би вам показати». «Але послухайте, люб'язний», – запротестував Пол Прай. «Я не займаюся оцінкою каменів. Моя думка не матиме жодної ваги. Я порадив вам звернутися до одного з ювелірів оптовиків». «Так, так, я знаю». Прошипів сідні Сімс і якось особливо напівпошепки. Але ви тільки погляньте на цих крихіток. Він виклав на стіл два діаманти. Полпрай не без цікавості здалеку глянув на камені, що лежали перед ним. Чарівно, пробурмотів він. Просто чарівно. Зараз подивимося. Він потягнувся за камінням. Сідній Сімс. Стежив за його рухами своїми виряченими очима, від яких раптом повіяло холодом. Пол Прай продовжував розглядати діаманти. «Ці камені вже вставляли в оправу, а потім вийняли звідти», – підсумував він. «Тільки не пошкодьте їх», – стримано попередив Сідній Сімс хриплуватим голосом. Пол Прай кивнув. «Так, звісно». «Але ці камені мене не цікавлять. Це цілком звичайні діаманти, хорошої якості. Ні в самих каменях, ні в їхній обробці немає нічого примітного. А я ж колекціонер. Як би там не було, спасибі за ваш візит». Сідні Сімс кивнув, але не рушив із місця. «Ви приїхали сюди, щоб роздобути діаманти Голкреста?» «Ну, це, як ви розумієте, з гідністю вимовив Пол Прай, справа суто конфіденціальна». «Я тільки повторюю те, що написано в газетах», – знизав плечі магість. «Газети щось зовсім розперезалися», – Сідній Сімс нахилився вперед. «А якщо вам припустимо, дістануться діаманти Голкреста?» Пол Прай знову сів на свій письмовий стіл і склав разом кінчики пальців. Ось тепер, сказав він, ви мене зацікавили. Хм, ще пак, примружившись, зауважив Сімс, і його величезні вуха сіпнулися. Але спочатку, продовжував він, давайте повернемося до двох діамантів, які я вам показував. Скільки ви за них хочете? прямо запитав Полпрай, двісті доларів. За кожен? За обидва. М -м, це, прикинув Полпрай. Приблизно половина їхньої оптової ціни. Це або занадто багато, або занадто мало. Сімс присів на краєчок крісла і витягнув вперед довгу шию. Ця поза, здавалося, ще більше підкреслила форму його вух, як у кажана, і витрішкуватість. «Що це означає?» – здивовано запитав він. Пол Прай встав, підійшов до дверей. Ривком відчинив їх і оглянув коридор, потім прикрив і замкнув на замок. Потім господар номера підійшов до вікон, щоб переконатися, що вони щільно зачинені. Потім повернувся до свого гостя. «Поясню», – спокійно почав Пол. «Якщо товар легальний, то ціна занадто низька, якщо крадений, то це занадто дорого». «Ну», – сказав Сімс, який уважно стежив за запобіжними заходами господаря Номера. «Припустімо, крадений. Як тоді?» «Сто доларів», – кивнув Пол Прай. «Вони в роздріб підуть за тисячу», – заскулив Сімс. «Сто доларів. Погоджуйтесь або йдіть». «Згоден». Пол Прай на очах у сідні Сімса підняв одну секцію столу, відкривши доступ до схованки. Потайний ящик був набитий згорнутими у трубочку банкнотами. Полпрай витягнув два папірці по 50 доларів, поспіхом протягнув їх гостеві, взяв обидва діаманти і, обережно опустивши їх у шухляду, поставив на місце кришку столу. Опучені очі жадібно ловили кожен його рух. Спритно, із заздрістю видихнув Сімс. «За цими діамантами йде справжнє полювання» додав він. «Мені наплювати», – недбало відгукнувся Пол. Сяючий Сімс подивився на господаря номера. «Мені здається», – завважив він, – «ми добре розуміємо один одного». Пол Прай напустив на себе неймовірно діловий вигляд. «Для мене діаманти Голкреста коштують рівно 100 тисяч доларів готівкою». «Так, але газети стверджують, що з точки зору колекціонера вони коштують 250 тисяч», – здивовано заперечив гість. «І коштують 100 тисяч доларів для мене, якщо вони справді того грановування і шліфування, яке я собі уявляю», – незворушно продовжував Пол. Сідні Сімс неспокійно совався. «Коли я можу поговорити з вами?» «Сьогодні ввечері о восьмій годині». «Добре, пробурмотів Сінс, ми ще дещо обговоримо, але тих діамантів я з собою не візьму», – додав він. «Ми подивимося деякі інші і з'ясуємо, що я зможу зробити». Пол Прай піднявся і відчинив вхідні двері. «У цій кімнаті до восьмої години вечора лежатиме сто тисяч доларів готівкою, і врахуйте – я нікого не чекаю більше п'яти хвилин. Всього доброго, містер Сімс. Далі все було простіше простого. Пол Прай спустився у вестибюль і розговорився із джентльменом із сивими банкенбардами. Мова зайшла про сухий закон і віскі. Пол Прай мимохідь, згадав, що в нього є партія довоєнного товару, яку йому щасливим чином вдалося роздобути з надійних джерел – Чоловік із сивими бакенбардами надзвичайно цим зацікавився. Він дуже хотів отримати частину цього товару. Пол Прай витягнув блокнот, назвав ціну, закреслив цифру. «Звати мене Джордж Кросбі, – сказав він, – сьогодні ввечері рівно о третій хвилині по дев'ятій. Я буду в номері 6345. До мене має зайти мій партнер». Джентльмен із сивими бакенбардами пробурмотів слова подяки. І тут Пол Прай помітив людину з квадратними носами черевиків і бичачою шиєю. Цей тип явно зацікавився їхньою бесідою, особливо коли Пол дістав свій блокнот. Пол Прай перемістився в інший кінець вестибюля. Там він втягнув у розмову худорлявого чоловіка з сумними очима. Мова зайшла про сухий закон. І про те, що останнім часом стали гнати віски огидної якості, і з цього моменту розмова пішла накатаною колією. Людина з бичачою шиєю і квадратними носами черевиків виявила вже крайню зацікавленість, коли пол прай, зробивши ще одну позначку в блокноті, відійшов убік. Потім він підсів до чоловіка з кінським обличчям, поглиненого газетою. І попросив у нього сірник Чоловік із кінським обличчям відірвався від читання І простягнув сірники, відпустивши якесь зауваження Зауваження це поклало початок їхній розмові Мова зайшла про сухий закон і про якісь візки Наприкінці розмови Пол Прай прибрав блокноту кишеню Вийшов на вулицю, озирнувся на всі боки і сів у таксі Прай був відсутній кілька годин коли він повернувся в готель, старший коридорний знайшов хвилину і легенько доторкнувся до нього. У мене є дах, прошепотів він. Що це означає? запитав полпрай. При цьому теж завбачливо понизивши голос. Ви знаєте, що я маю на увазі, продовжував шепотіти коридорний. Якщо вам потрібен дах, можете пропускати свій товар через мене. Пол Прай починав розуміти. «Слухай», – сказав він, – «Іди до біса». І той пішов. Рівно о третій хвилині по восьмій до вантажного входу підкотив фургон, що зазвичай доставляє продукти. Підсобний робітник розписався в накладній за кілька громістських ящиків, привезених Джорджу Кросбі з номера 6345. Підсобному робітникові щедро віддячили – Громіські ящики перекочували нагору, і їх з найбільшою обережністю розставили в номері. В одну хвилину по дев'ятій Сідній Сімс прослизнув у двері. Його вирячені очі заблищали, побачивши ящики. «Що це?» – запитав він. Пол Прай підійшов до письмового столу. «Так, один вантаж», – байдуже сказав він. У цей час гучно забарабанили у двері. Пол Прай насупився. Сідній Сімс поривчатим рухом сунув руку за пазуху. «Іменем законові чи ні? загримів голос за дверима. Пол Прай набрав у легені повітря, напівголосно вилаявся і швидким кроком попрямував до дверей. Коли Пол Прай повернувся до Сімса спиною, останній вагався якусь мить. Він швидко підняв кришку столу, відкрив схованку, набиту згорнутими банкнотами, і запхнув туди блискуче діамантове намисто. Потім він опустив на місце кришку столу і ледь встиг відскочити вбік, коли ввійшли поліцейські. «Що за чорт забираю, це вторгнення», – обурився Пол Прай. «А ось що, Джорджи Кросбі», – гаркнув один з поліцейських, – «виховаєте в себе велику партію нелегального спиртного». А -а", – вимовив Пол Прай із помітним полегшенням. Зітхання полегшення вирвалося із грудей Сіднея Сімпса. Він стояв зі схрещеними на грудях руками і непомітно обмацував кінчиками пальців рукоятки двох однакових автоматичних пістолетів, які були в нього під піджаком. «Що в цих ящиках?» – суворо запитав поліцейський. Пол Прайс знизав плечима, Я їх ще не відкривав. «Ну, тоді це зроблю я», – хмикнув охоронець порядку. Поліцейські почали акуратно розкривати вантаж. В ящики були повні пляшок із бурштиновою рідиною. На етикетках було написано «Віскі». «Схоже, ми якраз вчасно», – зауважив поліцейський. «А це хто такий?» – запитав він, повертаючись до Сідні Сімса. «Цей хлопець познайомився зі мною на вулиці», – пояснив Сімс. «Сказав, що має випивку вищого гатунку. Я імені то його не знаю. Він запропонував мені зайти і взяти трохи на пробу. Ось моя візитна картка, начальник. Напевно, вам краще з'ясувати, хто я такий». Поліцейський із грізним виглядом попрямував до Сімса. «Присягаюся, я це зроблю». Сімс відійшов у кут і щось зашепотів йому. Поліцейський здивовано хмикнув і почав вивчати документи як і Сідній дістав із внутрішньої кишені. Усі папери мали цілком переконливий вигляд. «Порядок!» – кивнув поліцейський. Тут один з учасників рейду відкоркував пляшку. «Що за чорт?» – вигукнув він. «Та це ж просто підфарбована вода!» Офіцер швидко перетнув кімнату. «Що?» І ось у цей драматичний момент... Пол Прай примудрився непомітно привести в рух пристрій, що поміняв місцями схованки в столі. Дерево ковзнуло по дереву, потім щось клацнуло, і все стало на своє місце. Але ці звуки були заглушені гучними вигуками здивованих поліцейських. «Адже це не злочин – володіти підфарбованою водою. Правда, начальник?» – невинно запитав Пол Прай і підморгнув Сімсу. «Ні». Але намагатися її продати злочин, гучно заявив поліцейський, а ви саме цим і займаєтеся. У такому разі, заперечив полпрай, вам слід було чекати у вестибюлі, поки я продам воду, і отримаю за неї гроші. А ви, наскільки я розумію, здійснили свій рейд без жодної реальної підстави. Почувши ці слова, старший наряду буквально злетів від обурення. Зі стиснутими кулаками він повернувся до Пола Прая. Обличчя його спотворила лють. «Тобі дуже пощастило», – загарчав він. «Ти купив цю дурницю, думаючи, що це чудове віскі. Тебе обдурили з віскі. Але за те ти уникнув солідного штрафу і тюремного терміну». Пол Прай знизав плечима. «Як скажете?» – розв'язно вимовив він. «Я скажу». Продовжував гарчати поліцейський, що ти зараз вирушиш із нами до відділку і там даси нам пояснення. За твою спритність на тебе чекає прогулянка в поліцейській машині, звинувачення в волоцюжництві, а звільнять тебе тільки під заставу. Охоронець порядку рішуче попрямував до пола прая. «Ну що, не бажаєш чинити опір поліцейському?» – додав він ніби ненавмисно. Але Пол прай покірно підставив йому зап'ястя. «Я дуже шкодую, начальник». «Ти обов'язково пошкодуєш», – пообіцяв старший рейду. «А докази вам потрібні, шефе?» – із прихованою іронією запитав заарештований. «Так, прихопи по парі пляшок з кожного ящика», – недбало кинув офіцер. «Вимикай світло і йди за мною». Під час усієї цієї метушні Сідні Сімпс залишив у номері свій капелюх. Він згадав про нього тільки коли зачинили двері. Я забув середині капелюх, і засмученим виглядом шепнув він поліцейському. Той передав йому ключ. Гаразд, забирай тільки швидше. Сідній Сімс не змусив себе довго чекати. Він відімкнув двері і прослизнув у кімнату. Однією рукою сідній підхопив свій капелюх, а іншою відкинув догори секцію кришки столу. Сім дістав блискуче каміння і засунув його в кишеню. Потім вигріб згорнуті в трубочку банкноти і задоволено зареготав. «Так, погана справа», – пробурмотів він собі підніс, – «обчистили кросбі як липку». Він знову закрив потаємну шухляду, швидко вислизнув із кімнати і повернув ключ у замку. Біля ліфта він зустрівся із поліцейськими, а в вестибюлі розпрощався з ними. Біля входу в готель чекала поліцейська машина. Навколо неї вже зібрався нато прозяв. «Начальнику», – благав Полпрай, – «я вам зараз усе поясню. Ви відпускаєте злочинця». «Заткнися», – рявкнув на нього поліцейський. Полпрай смиренно затих. Його виштовхали через двері на вулицю. У поліцейської машини відчинилася дверцята, щоб прийняти його. І тут… Чийсь владний голос зупинив цю процедуру. «Гей, що тут відбувається?» – прогримів хтось, хто стояв на тротуарі. Поліцейські обернулися. Перед ними стояв інспектор Кіглі, власною персоною. «Облава на торговців спиртним», – доповів йому старший поліцейський, взявши під козирок. «Що?» – загримів інспектор. «Ця людина Пол Прай». Він призначив мені зустріч, щоб повернути на Голдкреста. Тут якась помилка. У повітрі повисло незручне мовчання. Його порушив голос Пола Прая. «Куди там, інспектори?» Я намагався все пояснити цій людині. Казав, що він відпускає на волю злочинця. Але він і слухати мене не став. Старший Рейду розгублено нервово смикав комір. «Ану-ка, всі всередину!» Прогарчав інспектор Кіглі. Усі знову піднялися в номер пола. «Зрозуміло, я не міг сказати нічого конкретнішого в присутності злочинця», – почав пояснювати Пол Прай. «Він би миттю кинувся навтюки, можливо, став би відстрелюватися. До того ж, я не знав напевно, що на при ньому. Але якщо, інспекторе, ви приберете звідси цих горе поліцейських, ми повернемо на Хоча, звичайно, шкода, що втратили справжнього злочинця. Кіглі похмуро подивився на підлеглих, які роззявили роти. Забирайтеся, буркнув він, і ті пішли. Полпрай підійшов до столу, зсунув угору секцію кришки, показалася висувна шухляда. Вона була абсолютно порожня. «Ем...» здивовано промовив інспектор Кіглі. Просунувши руку під кришку столу, Пол Прай потягнув за важіль. Порожній ящик плавно кудись від'їхав, а на його місце з клацанням встав інший ящик.